Bismillahir Rahmanir Rahim Merhametli ve rahimli Allah'ın adıyla. Alif Mim Ta Sin Mim TİLKƏ ƏYƏTÜL KİTƏBİL MÜBİN Bunlar aydın kitabın ayələridir. Ləalləkə baxiun nəfsəkə əllə yəkunu müminin Onların iman gətirmədiyinə görə özünü həlak mə edəcəksən? İnne şe'nenunzil aleyhim minas-semâi âyeten fezallat a'nâquhum Biz istəseydik göydən onlara elə bir əlamət göndərərdik ki onun önündə başları itayətkarlıqla əylərdi. O məyətihim İkrim min ar-Rahman muhdasan illa kanu mu Allahdan onlara elə bir ayə gəlməz ki, ondan üz çevirməsinlər. Fəqadı kəddə bu fəsəyə tihiməm bəə kən uubiəstə Onlar ayələri uydurma saydılar. Məsxəriyə qoyduqlarının xəbəri onlara yetişəcəkdir. Əvvələm <Sessizlik> yara u ilal ardi kam <Sessizlik> anbatna fiha min kull Yoxsa onlar yer üzündə cürbəcür gözəl bitkilər bitirdiyimizi görmürlərmi? İnna fi zalika laaya. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ حَقِيقَةً bunda bir əlamət vardır. Lakin onların əksəriyyəti mömin olmadı. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ Bəli. Sənin Rəbbin Qudrətlidir, rəhimlidir. Və iznədə rabbukə Musə əniqtil qəvməl zəlimin. Bir zaman Rəbbin Musə'ya demişdi, get o zalim qövmün qəvmə fir'an, ələ piron xalqının yanına Onlar qorxmullarmı? mı? Qala, rabbi inni Musa dedi Ey Rabbim qorxuram ki onlar məni yalançı hesab edələr وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ Bələ olduqda ürəyim sıkılar, dilim də söz tutmaz. Buna görə Harun'a da vəh göndər. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ Onların məndən əvəzini çıxmaq istədikləri bir günahım da var. Buna görə məni öldürəcəklərindən qorxuram. Qalə kəllə fa bi ayətənə Allah dedi. Xeyr, bu mümkün deyil. İkiniz də möcüzələrimizlə onların yanına gedin. Şübhəsiz ki, biz də sizinləyik. Hər şeyi eşidirik. Fir inna Fironun yanına gedib deyin, biz aləmlərin Rəbbinin elçiləriyik. Ən ərsil ma'nə bəni İsrəil İsrəil oğullarını bizimle birce buraf. Qala əlemnü rabbike fīnə vəlīdən və lebistə min umurikə sinin Pireon dedi. Bəs səni körpəyikən götürüb saxlayıb boya başa çatdırmadınmı? Sən ömrünün bəzi illərini bizimlə yaşamadınmı? və fə'əltə fə'lətə kəllətə pis əməli də elədin. Doğrudan da sən bir nankorsan. Qalə fəalətə ila və ana minəz zəllin Musa dedi Mən onu edəndə nadan olmuşam Fə fərərətü minkum lamma xifftukum fe vahab rabbi hukman və cəalani minel mubsəlin Mən sizdən qorxduğum üçün yanımızdan qaçıb getdim. Amma sonradan Rəbbim mənə hökmranlıq verdi və məni elçilərdən etdi. وَتِلْكَ نِعْمَتٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلِ Başıma qaxtdığın o neymətin də İsrail oğullarını özünə kölə etməyindir. قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ Piron dedi: "Aləmlərin Rəbbi nədir?" Musa dedi: "Əgər yeganlıqla inanırsınızsa, bilin ki, o köylərin, yerin Və onların arasında olanların Rəbbidir. Qala li mən həvləhə, ələ təstəmi'un. Firon ətrafındakılara dedi, onun nə danışdığını eşitmirsinizmə? Qala Rabbukum və Rabbu əbəikumul əvvəli. Musa dedi, o sizin de ulu babalarınızın da Rabbidir. <gülüyor> Firavun dedi, size gönderilmiş bu elçi sözsüz ki delidir. Qalə Rabbul məşriqi vəlməğribi və mə bəynəhumə in kün tüm Musa dedi, əgər anlayırsınızsa, bilin ki, O şərgin, qərbin və bunların arasında olanların Rəbbidir. Qâle le-in ittexaztə iləhen gəyri ləəcəalən nəkə minəl-məscunin. Firon dedi, eğer məndən başkasına sitaiş etsem, səni məhbusların yanına atarım. Qâle əvə ləvciqtüke bişəyin mubin. Musa dedi, Və sənə açıq-aşkar bir şey göstersəm necə? Qala fəəti bihī in kün <gülüyor> minə sədiqin. Firon dedi, əgər doğru danışanlardansansa göstər onu. Fəəlqa əsahu fə əzə hiyə zuğbən mubin. Musa əsasını yerə atınca o dərhal dönüb açıq-aşkar bir ilana çevrildi. Wa naza 'aydahu Əlini qoynundan çıxardan kimi o baxanların gözü qabağında ağ appaq nur saçan bir əl oldu. Qala lil mala'i haulahu in Həzələ səhirun alim Firon etrafındakı zadecanlara dedi Həqiqətəndə de bu bilinçli bir sehirbazdır Yüridü en yuhricəkum min ərdikun Bisihrihi fəməzə te'murun O öz sehrilə Sizi torpağınızdan çıxartmaq istəyir. Nə təklif edirsiniz? Qalū arjih wa akhāhu wa Onlar dedilər: Onu qardaşı ilə bir qədər gözlət və şəhərlərə adam yığanlar göndər ki, ya'tūka bi kulli sahhārin 'alīm. Bütün bilikli sehrbazları sənin yanına gətirsinlər. Təcmiə'əs-səhrətu li Beləliklə, sehrbazlar bəlli bir günün müəyyən edilmiş vaxtında toplandılar. Və qīla lin əntum mujtami'un. Cemata değildi Siz de yıışırsınız mı? Laul <Sessizlik> <Sessizlik> Eğer sehirbazlar Galib gelseller olabilsin ki biz de onlara tabi olan. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَا أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ Sehirbazlar gələn kimi Firona dedilər, Əgər qalib gəlsək, bizə mükafat veriləcəkmi? Qalə nə'am və innəkum idəllə minəl-müqarrabin. Bir, dedi, bəli, belə olacağı təqdirdə sizi özümə yaxın adamlardan edəcəyəm. Qalə ləhum Musa əl-qumə əntum mulqun. Musa onlara dedi, Nə atacaqsınızsa atın. Fə elqauhi balahum və isihum və Onlar iplərini və əsalarını yerə atıb Fironun qüdrətinə and olsun ki biz qalib gələcəyik dedilər. Fə alqā Mūsā ‘aṣāhu fa iżā Sonra Musa əsasını attı və əsa onların düzəltdikləri şeyləri uddu. Fə ulqiya səhratu sājidīn. Şəhrbazlar səcdiyə qapandılar. Qalū Əmənna bi rəbbil aləmin və dedilər Biz iman gətirdik aləmlərin Rəbbinə. Rəbbim Musa və Harun. Musa'nın və Harun'un Rəbbinə. Qal əmən tum lehu qabla an aðna lakum Innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihra falasawfa ta'lamun la aqat'u 'an aydikum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in dedi Mən sizə izin verməmişdən əvvəl siz ona imanmı gətirdiniz? Şübhəsiz ki, o sizə sehir öyrədən böyüyünüzdür. Tezliklə biləcəksiniz, mən sizin əllərinizi və ayaqlarınızı çarpaz kəstirib hamınızı çarmıxa çəkdirəcəyəm. Onlar deyirlər, zərər yox, biz onsuz da öz Rabbimize qaydacıyıq. İnnâ natma'u ən yaghfir lana Rabbuna xatayana ən Biz, Firon xalqı arasından ilk iman gətirənlər olduğumuza görə, Rəbbimizdən günahlarımızı bağışlayacağını umuruq. Və əvhəynə ilə Musa ən əsr bi'ibədi innakum muttəbəun. Biz, Musaya, Qullarımla birlikdə gecə yola çıx, çünki siz təqib olunacaqsınız, deyə vəhk etdik. Fə ərsələ Fir'aunu fil mədəini xəşirin. Fir'aun şəhərlərə əskər toplayanlar göndərdi. i̇n İnnəhə... ŞİRZİMETUN QALİLUN O dedi, Onlar kiçik bir dəstədir. Və İNNƏHUM LƏNƏ Onlar bizi qəzəbləndirmişlər. Və İNNƏ LA Biz hamımız ayıq sayıq olmalıyıq. Fə aḫrəcənāhum min jannātin və ʿuyūn Biz o zalım tayfanı bağlardan və çeşmələrdən çıxartdıq. Wa kunūzun Xəzinələrdən və gözəl yerlərdən də qovduq. Kədalik Və əvrəznə həbəni İsrail Beləcə biz İsrail oğullarını o yerlərə variz etdik Fə ətbəuhum Günəş üfüqdən qalxarkən Firon öz əskərləri ilə onları izləməyə başladılar فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ İki dəstə bir-birini görəndə Musa'nın səhabələri biz yaxalanacağıq dedilər Qāla kəllən inna mə'a rabbi sehdī Musa dedi: "Xeyr, Rəbbim mənimlədir. O mənə doğru yol göstərəcəkdir." Fa uhayna ila Musa an idrib bi'asaka Biz Musaya Əsanla dənizə vur deyə vəh etdik. Dəniz dərhal yarıldı, 12 yol açıldı və hər biri nəhəng bir dağ kimi oldu. O əzläfnə O birlərini də ora yaxınlaşdırdıq cəyinə Musa və men ma Musa və onunla birlikdə olanların hamısını xilas etdik. 둠mə əğraqna ləxrin. O birlərini isə suya qərq etdik. İnna fi zəlikə ləyəh əməənə əksəhum mümini. Şübəsiz ki bu hekayəttə bir iibrət vardır. Lakin onların çoxlu iman getirmedi. Varabəkələəəziizr vahi. Həqiqətən sənin rəbbbin qüdrətlidir rəhimlidir nəbə onlara İbrahimin əhvalatını da oxu iz qala li abii bir zaman o öz atasına və tayfasına nəyə ibadət edirsiniz demişdi Qalun ə'budu əsləmən fə nəzallu ləhə əkifin Onlar dedilər, biz bütlərə ibadət edir və onlara tapınmaqda davam edirik Qalə həl yəsmağunakum ir tədəun O dedi, onlara yalvardığınız zaman sizi eşidirlərmi? ƏV fəununa ƏV əyadur? Yaxub sizə xeyir və ya zərər verirlər mi? Qolu bə va cədəə əbə Onlar dedilər, xeyir, Ama biz öz atalarımızın belə ettiklərini gördük. Qalə əfərəəytüm mə kuntum ta'budun. O dedi, siz nəyə ibadət etdiyinizi görürsünüz mü? Əntüm və əbəəukumul əqdamun. Hem siz, həm də ulu babalarınız. فَإِنَّهُمْ عَدُول۪ي إِلَّا رَبَّ الْعَالَم۪ينَ Âləmlərin Rebbindən başqa, onların hamısı mənim düşmənimdir. اَلَّذ۪ي <gülüyor> خَلَقَن۪ي فَهُوَ يَهْد۪ينَ O Rebb ki, məni yaratmış və məni doğru yola yönatmışdır və ləzî hûvə yut'imunî və o rəbb ki məni yedirdir və içirdir və izə məridtə fəhûvə yəşfîn o rəbb ki xəstələndiyim zaman mənə şəfa verir və ləzî yümîtunî sümma yuhyîn o rəbb ki məni öldürəcək sonra dirildəcəkdir. o rəbb ki haqq hesab günü xətalarımı bağışlayacağını ondan umuram Abbbi həbəli xqmə əlxiq ni biz Salali. Mənə hikmət ver və məni əməli salihlərə qvuştur. Vasə <gülüyor> nə soy din fil əxiri. Sonra gələnlər arasında həm işə yad edilim diyə Mənə yaxşı ad qismət elə. Və cəlni min varəsatə cennətin nəim. Məni nəyim bağının varislərindən et. Uğfir əbi abin innahu kana minəz Atamı bağışla, çünki o azanlardandır. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ Onların dirildiləcəyi gün məni rüsvay etmə. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُونَ وَلَا بَنُونَ O günkü nə var dövlət, nə də oğuluşaq bir fayda verməyəcək. İlla men atəllaha bi qalbin səlim Ancaq sağlam bir qəlblə Allahın huzuruna gələnlərdən başqa. Wa uzlifətil-cennətil-muttaqin. Cənnət müttəqilərə yaxınlaşdırılar. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ جَهENNEM də azğınlara göstərilər. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ Onlara deyirlər: Hanı sizin sitayəş etdikləriniz? dün illahi hal başqa pənah apardıqlarınız onlar sizə kömək edə bilərlərmi yaxud özlərə köməkləri dəyə bilərmi fekum onlar azgınlarla birlikdə cəhənnəmə atılarlar. O cundu iblisəcmeun İblisin bütün əskərləri də ha belə. Qalū Onlar orada höcətləşərək deyəllər. Təllahi in mükünnā fī ḍalālin andolsun ki biz açıq aydın azğınlıq içindeydik. idik Iznu sawīkum O vaxt ki biz sizi aləmlərin Rəbbinə tay tuturdu وَمَا أَضَلَّنَا اِلَّا الْمُجْرِمُونَ Bizi ancak günahkarlar azdırdı. فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ İndiyse bizim ne şefaatçilerimiz وَلَا صَد۪يقٍ حَم۪يمٍ Ne de bize canı yanan bir dostumuz var. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Bir de dünyaya qayda bilseydik, müminlerden olardı. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَهِ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ Şüphəsiz ki bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti yenə iman gətirmədi. O inna rabbuk Həqiqətən sənin Rəbbin qüdrətlidir, rəhimlidir. Kəzzəbat qawmu nuḥin il-mursal. Nuh tayfası da elçiləri yalançı saydı. Izqal lahum axuhum Nuhun O vaxt qardaşları Nuh onlara dedi: "Məyyar qorxmursunuz? Innilakum rasulun amin." mən sizin üçün etibar edilməli bir elçiyəm. Fattequllaaha wa ati'un Allahdan qorxun və mənə itaat edin. Wa ma as'alukum alayhi min in ajri illa ala rabbil alamin. Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin rəbbinə aiddir. Fettəqullahə və atiyun. Allahdan qorxun və mənə itaat edin. Qalū anūminu ləkə Onlar dedilər. Sənə ən rəzil adamlar tabi olduğu halda biz sənə inanarıqmı? Qalə və mə ilməyibimə kənu yə'məlun. Nuh dedi, mən onların nə etdiklərini bilmirəm. İn hisəbuhum illə alə rabbiyinə və təş'urun. Onların haqqı hesabı yalnız Rəbbimə ayəttir. Çaş başa düşəydiniz. Va m ənə bi qariil mümini Mən iman gətirənləri qvan deyiləm. إن Mən yalnız açıq aşkar bir qorxudanam. Qalulə illəm təntəhiyyə Nuhu lətəkunən nə minəl mərcumin Onlar dedilər Ey Nuh Əgər dəvətinə son qoymasam Mütləq daşqalaq ediləcəksən Qalə rabbi inə qawmi kəzzəbun Nuh dedi. Ey Rabbim, qövmim məni yalançı hesab etdi. Fəftah bayni və bainahum fətḥan və nəccini və men Mənimlə onların arasında qəti hökm ver. Məni və mənimlə birlikdə olan möminləri əzabdan qurtar. Fəən cəyinahu və biz onu və onunla birlikdə olanları yüklü gəmidə xilas etdik dümma ograqna ba'dul baqin yerdə qalanlar isə suya qərq etdik İnne fi zalika la ayatan wama Şübhəsiz ki bunda bir ibret vardır. Lakin onların əksəriyyəti yenə iman gətirmədi. Wa inna rabbaka la huval Əqiqətən sənin Rəbbin qudretlidir, rəhimlidir. Kəzzəbət 'aadun Ad tayfası da elçiləri yalançı saydı. İqələləhum əxûhum hûd əlâ tətəqûn. O vaxt qardaşları Hud onlara dedi: Məyr qorxmursunuz? İnneləkum rasulun əmin. Həqiqətən mən sizin üçün etibar etməli olduğunuz bir elçiyəm. Fettəqullaha və Allahdan qorxun və mənə itaat edin. Və mən sizdən aləyh min əc. İn əcriyə illə Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir. Atəbunu bikulli siz hər təpədə əbəs yerə bir əlamət mi qurursunuz? Hündür binalar mı tikirsiniz? O tettehizun masani Sanki əbədi qalacaqsınız deyə qalalar mı tikirsiniz? Wa idha batashtum batashtum jabbarin Bir kəsi yaxaladığınız zaman qəddar hökümdar kimi yaxalayırsınızmı? فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ اللهдан qorxun və mənə itaat edin. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ Bildiyiniz nemətləri sizə verəndən qorxun. أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَلٍ oxusə heyvanat və oğul uşaq verdi. O cennatun Üstəlik bağlar və çeşmələr də əta etdi. İnni akhafu alaykum ma'zab yawmin adim. Mən sizə üz verəcək böyük günün əzabından qorxuram. Qalû səvâun əleynâ əvəaztə əmləmtəkum minəl-wa'idin Onlar dedilər, Bizə öyüd nəsihət versəm də, verməsəm də, bizim üçün birdir. İn həzə illə xulqul əvvəli Bu yalnız və yalnız əvvəlkilərin adətidir. və mənhnu bimuzəbbin Biz əzabə düşər olanda deyilik. Fə kəzzəbū fə əhləknāhum Onlar onu yalançı saydılar. Biz də onları məhv etdik. Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti iman gətirmədi. Həqiqətən sənin Rəbbin qüdrətlidir, rəhimlidir. Kəzəbət Samudul Mursəlin. Samud tayfası da elçiləri yalançı saydı. İz qələləhum əxûhum Sâlih əlâ tettekûn. O vaxt qardaşları Salih onlara dedi. Məyyər qorxmursunuz? İnni lakum rasulun amin Şübhəsiz ki, mən sizin üçün etibar etməli olduğunuz bir elçiyəm. Vettəqullaha və atiyun. Allahdan qorxun və mənə itaat edin. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir. أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَا هُنَا آمِنِينَ Məərsiz burada olanların içində sərbəst buraxılacaqsınız. Ficiyyənnatiun Bağlar və bulaqlar içində. Əkinlər və gümşaq meyvəli xurmalıqlar içində arxayınlıqla qalacaqsınız. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ Dağlardan məharətlə evlər yonub düzəldəcəksiniz. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونَ Allahdan qorxun və mənə itayət edin. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ hadd aşanların əmrinə tabi ol. Onlar yeryüzündə üzündə fəsad törədir və özlərini günahdan təmizləmirlər. Onlar dedilər Sən yalnız və yalnız sehirlənmişlərdən sənsən. Mən əntə Sən də bizim kimi ancaq bir insansan. Əgər doğru danışanlardansanssa, bizə bir möcüzə göstər. Qalə həzihi nəqatun ləhə şirbun və ləkum şirbu, şirbu yəvmin məlum. Salih dedi, möcüzə bu dişi dəvədir. Onun da sizin də müəyyən edilmiş vaxtlarda su içmək haqqınız vardır. Bir gün o su içməli, bir gün siz içməlisiniz. ولا تمسوها بسوء ان يخاخذكم عذاب يوم عظيم ona heç bir pislik etməyin yoxsa böyük günün əzabı sizi yaxalayar faqaruha fasbahun onlar dəvənin diz vətərini kəsdilər Sonra da peşman oldular. Fa onları yaxaladı. Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti yenə iman gətirmədi. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Həqiqətən sənin Rəbbən qüdrətlidir, rəhimlidir. Kəzzəbat qawmul utinil mursalin. Lut tayfası da elçiləri yalancı saydı. İz qalə əxuhum lutun ələ tətəqun O vaxt qardaşları Lut onlara dedi, Məyər qoxmursunuz, İnni ləkum rəsulun əmin Həqiqətən mən sizin üçün etibar edilməli bir elçiyəm.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 Aləmlərin Rəbbinə aiddir. Ətətun <gülüyor> mı siz insanlar içində ancaq kişilərlə yaxınlıq edir? Və tərrun mə xaləqələkum rəbbukun min əzvacikum bel entum qavmun aadun. Və Rəbbinizin sizin üçün yaratdığı qadınlarınızı tərk edirsiniz? Siz həqiqətən də həddi aşan adamlarsınız. Qulu Onlar dedilər: "Ey Lut, əgər təbliğatına son qoymasan, mütləq qovulanlardan olacaqsan." Qala inni li'amalikum minəl qaliyin O dedi Mən sizin əməllərinizə nifrət edənlərdən am Rabbinə cini və əhli min ya'malun Ey Rabbim Məni və ailəmi onların tuttuqları işdən xilas et Fənəcəynəhu və əhləhu əcməin Biz onu və onun bütün ailəsini xilas etdik. İllə acuzən filğabirin Qəridə qalanlar arasındakı yaşlı qadından başqa. Lummadem marnal axirin. Sonra da o birlərini darmadağın etdik. O amtarna alehim matara fasa amtarul munzirin. Biz onların üstünə ...daşlardan yağış yağdırdıq. Qorxudulanların yağışı nə yaman imiş. İnne fi zalika laaye wama kana aksaruhum mu'minin Şübhəsiz ki bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriyyəti Yenə iman gətirmədi. O inna rabbuk lehuval azizur rahim. Həqiqətən sənin Rəbbin qüdrətlidir, rəhimlidir. Kəzzəb əshabul əyketil mursal. Əykə əhlidə elçiləri yalançı saydı. İz qalə ləhum şüaybun ələ tətəqun. O vaxt şüeyb onlara dedi, Məyər qoxmursunuz, İnni ləkum rəsulun əmin Şübhəsiz ki, mən sizin üçün etibar etməli olduğunuz bir elçiyəm. Fattequllaaha wa atii'un Allahdan qorxun və mənə itayət edin. O ma as'alukum alayhi min in ajri illa ala rabbil Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq Ələmlərin Rəbbinə aittir. Ölçüye tam riayət edin. Ve eksi ölçənlərden olmayan. Düz tərəzi ilə çəkin. Olə təbə xaunəsə əşiə əhuməə əxsə fil ədi müsidi. İnsanların əşyalarını əksi vermeyin və ve yer üzündə fəsad yaraq pis işlər görmyin. Vatta qullədi xalaqa qum ci və əvvəlki nəsilləri yaradandan qorxun qalu inma onlar dedilər sən yalnız və yalnız sehrlənmişlərdənsən o amma an illa basharun misluna wa inna dunka la min alkazibin Sen də bizim kimi ancaq bir insansan. Biz səni yalançılardan biri hesab edirik. Fa asqi 'alayna kasfaman min as-samai in kunta min Əgər doğru danışanlardansansa, göğün bir parçasını üstümüze emdir. Qala Rabbi, ə'ləmü bimə tə'əməlun. Şüeyd dedi, Rabbim sizin nələr etdiyinizi daha yaxşı bilir. Fəkəzzəbuhu fəəxəzəhüm əzəb yəumiz zullə. İnnəhü kənə əzəbə yəvmin azim Onlar isə onu yalançı saydılar və buna görə də kölgəli günün əzabı onları yaxaladı. Həqiqətən, o, böyük bir günün əzabı idi. İnnə fiy zəlikələ ayəh və mə kənə əksəruhum müminin Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır, lakin onların əksəriyyəti yenə iman gətirmədi. Həqiqətən sənin Rəbbin qüdrətlidir, rəhmlidir. وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ شüphesiz ki bu aləmlərin Rəbbindən nazil edilmişdir. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ onu sadiq ruh Cəbrayil endirdi. طَهِّرَ قَلْبَكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ sənin qəlbində ki, qəbərdar edənlərdən olasan, bi lisənin ərabiyyin mübiyin bu Qur'an açıq aydın ərəb dilində nazil edildi və inəhu lə fə zuburil əvvəlin Şübhəsiz ki, o keçmiş ümmətlərin kitablarında da xatırlanır. Məyər İsrail oğullarından olan alimlərin onu bilmələri bunlar üçün bir dəlil deyilmi? وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّينَ لَقَالُوا إِنَّمَا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قَرَأْتَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَمَا كَانُوا لَيَسْتَمِعُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Kəzalik sələknahu fi qulubil mujrimin Biz küfrü günahkarların qəlbinə belə salırıq. La yu'minun bihi hatta yarul azabal alim Onlar ağrılı acılı əzabı görməyənədək ona inanmazlar. Fə yətiyəhum dəvtəən O əzab onlara özləri də hiss etmədən qəflətən gələcəkdir. Fə yəqulû hal nəhnu munzərun. Onlar deyəcəklər. Bizə mühlet veriləcəkmi? Əfəb-i əzəbina Yenədə Yənə mi əzabımızın tez gəlməsini istəyirlər? Əfərəyitə <gülüyor> immət-tə'nəhum sinin Bilirsən mi, əgər onlara illərcə firavanlıq nəsib etsə Əfərəyitə <gülüyor> immət-tə'nəhum sonra vəd olunduqları əzab onlara yetişsə mən onlara nəsib olmuş firavanlıq əzabımızı onlardan dəf edə bilməz وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ بِسِهِجْ بِهِشْ بِهِشْ بِهِشْ بِهِشْ بِهِشْ بِهِشْ بِهِشْ بِهِشْ بِهِشْ بِهِشْ بِهِشْ بِهِشْ بِهِشْ بِهِشْ Biz əslə zəlim olmamışıq. وَمَا <الشَّيَاطِين> şeytanlar indirmedi. وَمَا وَمَا <يَسْتَطِعُون> Onlar buna layiq değildilər və bunu bacara da bilməzlər. İnnehum anis-sam'i la Çünki onlar vəhiyə qulaq asmaqdan kənar edilmişdilər. Falatad'u ma'allahi ilahan akhar fetakun minel mu'azzabin. Odur ki, Allahla yanaşı başqa bir məbuda ibadət etmə. Yoxsa əzaba düşar edilənlərdən olarsan birşiələ ən yaxın qohumlarını qorxud Vaxəə həəliməni təbəəminəl mümini Sənə tabi olan müöminlləri qanadının altına al Onlara qarşı təbəzohkarr ol فَإِن عصوك فقل إني eğer <تَعْمَلُون> onlar sənə ası olsalar de şübhəsiz ki mən sizin etdiyiniz əməllərdən uzağam və təvakkül aləl azizir rahim qüdrətli Və rəhimli olana tevekkül et. Əl-ləzî yaraəkə həyətə O, səni namaza duranda da görür. Əl-ləzî yaraəkə <gülüyor> həyətə qum. Səcdə edənlər üçün də hərəkət edəndədir. İnnəhə huvə səmiyyul <gülüyor> əlim. Həqiqətən də o, eşidəndir biləmdir. Həl ünəbbə'ukum alə men tənəzzəlu şeyətîn? Şeytanların kimə nazil olduqlarını sizə xəbər verimmi? Tənəzzəlu alə kulli əffākin əthîm. Onlar hər bir yalançıya və günahkərə nazil olurlar. Yulquna-s-səma və əksərləri Şeytanlar vəhdən eşitliklərini kahinlərə təlqin edirlər. Halbuki onların əksəriyyəti yalançıdır. Və şu'ara yitbəhumul-ğawun. Şairlərə gəldikdə isə onlara ancaq azğınlar oyar. Ələm tərə annəhum fi kulli ki, onlar hər vadidə veyl veyl gəzir. O annəhum yəqulun ma la və etmədikləri şeylərə aid söhbət açırlar. İlləlləzîna âmenû və amilussâlihâti və zekerrullâha kəsîran vantasırû min ba'dəmâ zulimû və seya'lamullezîna zulimû